Катерина Мотрич. «Ніч після сходу сонця». Роман. Видавництво «Криниця», Київ, 2001 рік. Читає Світлана Дмитренко. Разючий оголений реалізм нового роману відомої сучасної української письменниці Катерини Мотрич «Ніч після сходу сонця» розгортається щонайменше у трьох вимірах – історичному, фантастичному, магічному. Духовний світ прадідів і сучасників зображено в картинах символічних, масками впевненими та рішучими. Розкривати нариви на тілі суспільства потрібна особлива міцність характеру і письменницьке вміння – цей роман став вершиною у прозовому доробку Мотрич. Він займе помітне місце в сучасній українській прозі чорно-білі протиставлення добра і зла, чужого і рідного закладені вже в самих прізвищах представників двох родів, що протягом тисячоліття були ідейними антиподами і кровними ворогами заброди і святненки, а біля них є безверхий безродний калита. І ще багато тих, в кого під православною одяганкою живе дух ординця. Авторські здогади, припущення, особистий досвід, художній вимисел – все переплелося в яскравому і несподіваному узорі. За тими подіями, що розгортаються в житті вигаданих і невигаданих героїв, від княгині Ольги до партапаратчиці Марини Волкової, від екстрасенса Олени до патріарха Василія вгадуються образи відомих історичних фактів. Катерина Мотрич піднімає задавлені проблеми, розглядає духовні, християнські та язичницькі джерела нації, сміливо торкається найнижчих струн людської душі. Духовної сліпоти, приниженості, демонічних нахилів, злодіяння охрещених та неохрещених українців, яким Бог недарма посилає терня у боки, цей твір спонукає до болючого і серйозного переосмислення давньої і недавньої історії України. Передмова Усі вони сповнилися духом святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Дії святих апостолів 1.2 Усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. Не проститься те йому ані в цьому віці, ні в майбутньому. Євангеліє від Святого Матвія, 12 Апостол спав і усміхався у вісні. Ці ніч човен погойдувало, як колиску з немовлям. Лив місяць срібну воду у ріку, перетворивши її в тремпливе срібло. Кричали у заплавах крижні, тонко розпачливо зайкава чайка, озивався до неї з річкового дна бугай а в лугах усе щось шароділо, співало та ойойкало різноголосо. Червнева ніч вигравала на тонких чутливих струнах, добуваючи з них неперевершену музику. Апостол і крізь сон насолоджувався нею. Розбудила його роса, що перед світанком рясно загупила обчовен, зволожила обличчя, він розплющив очі і побачив над собою небо. У ньому народжувався новий день, і хтось уже розстелив гаптоване полотнище, як для рожденного. Апостол завмер, дивлячись на ті кольори, якими розмалював Всевишній майстер досвітнє небо. Густа синь переходила в блакить, блакить у бузковість, а далі – ніжно-рожевість, помаранчу. На самісінькому обрії яріло червоне пожарище. Апостол підвівся, сів на перекладинку і побачив ріку в тонкій валі сизго-туманцю. Вона лежала в обіймах берегів тихою покорена, як жінка. Спали і білі лілеї, згорнувшись у темні клубочки. Учора ввечері, коли він прибився човном у цю тиху заплаву, вони біліли, як зграя лебедят на воді. Довго і зачаровано дивився на ті царственно величні водночас холодні квіти, що із заходом сонця стали згортати пелюстки. Прокинулись учні і теж замилувалися досвітньою красою. Скільки сягало око! Розтягався лух Він нагадував безшелесне зелене море В яке пірнеш і не випливеш І раптом воно захвилювалося Хтось таки рухався тими водами За якусь мить на березі з'явилася Гриваста кінська голова Кінь зупинився, схарапуджено тонко заіржав Апостол поманив гривастого той здивовано зиркнув на нього, підійшов до води і став граційно пити. Потім знову заіржав і пірнув у зеленій хвилі трав. Світання понесло розлоги від луня, воно розбудило пташиний хор. І він знову закував, заквилив за туркотів. Десь поруч прокинувся соловейко. Він виспівував над головою в Апостола майже цілу ніч, але перед світанком втих. Тепер же з новою силою добував із кришталевого горлечка кришталеві звуки і перекрив усі голоси. Апостол розглядав крихітно, ледь помітно, сіреньку грудочку на калиновім кущі, що робила магічні дійства – над могутньою рікою. Вода враз колихнулася, захвилювалася, прокинулася риба і застрибала понад гладінню ріки. Не міг погамувати свого зачудування досвітньою красою. Такої розкішної землі іще не бачив. Радість виповнила йому серце, і він заспівав псалми. Учні підхопили той спів. Маленька грудочка вмовкла, злетіла над човном і торкнулася крилом його плеча. Усміхнувся на те пташине привітання, легенько відштовхнувся веслами, і човен невдовзі вийшов на середину ріки. Подолали ще якийсь кілометр і прибилися до крутого берега. Зелені схили, які бовваніли вдалині і таємниче кликали його з вечора, викупувалися у світанковому тумані і лежали на відстані руки. Апостол припнув човна до старої доплястої верби і випростався. Учні зробили теж. Світило. Викоталося вогненною мажею за круч, і його потягли небесні воли безкраїм степовищем. Довго стежив, як воно, відкливає від обрію, чим вище здіймалася та багряна мажара понад лугами грайливою рікою, тим більше сипалося з неї золоте жниво на світ, що завмер у молитовній ранній тиші. Зовсім поруч впав цілий сніп, хвиля вдарила його в ніж човна, лопнуло перевесло, і сніп розсипався на міряди золотих стебл. Це вже був третій досвіток на цій ріці. Човни несло вгору проти течії, і вони не дивувалися, бо ж знали, хто і куди їх несе, куди кличе. Ця земля зачарувала всіх. Три дні пливли рікою, і апостол не міг погамувати свого зачарування, свого захвату. Пологі береги стравами травами у ріст людини, де блукали табуни корів та коней, раптово переходили у стрімкі кручі. Ліси змінювали заплави із силою селеної птаства. Легко і безборонно подолали пороги, невтримні вири, бо ж вела їх любляча, і спасенна рука. Безмежна ж твоя любов, Господи, До народу, якому ти вділив цю райську землю. Він має бути вродливий душею і плоттю, І має бути безмежно обдарований, Сказав захоплено, І вдихнув пахуче повітря. Довго стояв, і довго чудувався, дивлячись, як проміння прив'язувала до світила цю диву землю, і вона вигойдувалася немов у колисці. Босими ногами відчував зарощену траву, а кожним нервом цей виповнений щедротами радістю світ, що хлюпав через край, як із сотів мед то таки земля твого натхнення, воїстину твого, повторив розчулино. За кущам почувся чийсь тихий шепіт. Обернувся і побачив жінку, що стояла, здійнявши руки до сонця, і молилася. Коли скінчила, взяла цебра і пішла до води. І раптом вона... Заспівала. Її чистий, якийсь аж прозорий спів гармонійно сплітався із цим раннім світом і з його хвилюючою красою. Вимовляла слова чітко, неначе збирала лугові квіти і складала у строкатий букет. У цій мові так багато світла, так багато неба. Вона як джерельце, що витікає з чистого і глибокого річища. Подумав апостол. Де ж це я її чув? І раптом аж отерп пригадавши. Та ж день святої п'ятидесятниці, коли святий дух зійшов на них, кого зібрала мати Божа. Чув цю мову із власних вуст. Тоді ж усі вони заговорили різними мовами, здійнявши там цілий бунт. На них дивилися, як на п'яних, а вони говорили один до одного мовами, яких ніколи не чули, навіть не здогадувалися про їхнє існування. Він же заговорив ось цією такою прозорою, як джерельця, гарною, як і ця земля з лугами й буйними лісами, і з безкраїми степами й бурхливими ріками, з розмаєм квітів і тисячолітніми дубами. Говорив і чудувався. В ній вигравало сонячне проміння, блискітки роси, сяйво місяця і зорі, пахощі зела і лагідних хвиль. У цій мові був якийсь небесний чар і янголиний усміх. Тоді почув його поклик іти і проповідувати різними мовами. Нести Боже Слово до всіх народів. Жінка легко закинула коромисло з цебрами собі на плечі і рушила. Була вона і насправді янгололика. Синющі очі, біло-рожеве ніжне личко, з-під очіпка виглядало житнє пасмо. Під білим полотняним одягом вгадувався тонкий тендітний стан. Було їй не більше двадцяти. «Слава дашь Богові!» – привіталася до незнайомця і гарно та привітно усміхнулася. «Слав дочко, того, хто його сотворив!» – лагідно відказав апостол. «Чи ж кажеш ти, що породила своїх батьків? Чи ж забула їх?» «Як таке можна говорити? Та неня й неньку забути?» «Вони ж життя мені дали!» Легенько зашарівася і стала ще вродливішою. «Правда твоя, не можна, бо то гріх великий», – схитнув головою апостол. «А ще більший – величати одного із синів, забувши про Отця Небесного. То ще більший гріх, бо його Отець сотворив, аби сонце служило усьому живому». Для щоденної роботи, а не для поклоніння. У нашому краї такий закон. Відказала стримана язичниця і опустила Цебра на землю.